eta goizbegin gomiten eta arte dikia da alde batetik kiintzoliden gurekin da Irlandatik eta maribi ugearte buru sortuko kidea Jonda da, Eskoziarat, Eskoziatik zuzenean gurekin da beraz aipatu dugu, eh, horztean? Kuntzuan, beintzat, erabakitzeko eskubidea izan dutela nahiz eta eseskoa boskatu Eskozian uneko behugeitamu bostarekin bozkatzeko eskubidea izan uh, dute horrek gauzak uh, aldatuko ditu Eskoziaren zat, eta Europako errientzat, eta Europako errientzat, ere? Baribi? Ba, beharko luke, beharko luke, Be gertatzen dena, ez tatu oso desberdina dela. Eta guri Euskal Herrian gertatzen daukuna da, ez gukaz dugula guesmizterrik, eta ez Frantziar gobernua ez da, inolaz ere, ba, Espainiako gobernua ere ez direla eh horretan eta beraz oinarrizko eskubidea den eh erabakitze eskubidea eh, ez digute aitortzen ez digute aitortzen eta gainera gure aurra ikusten da ez digutela aitortuko beraz eh, bidea guk egin beharko dugu bide hori gainera eh aurra ikusten da erresa ez dela izango bueno gure mapa eh, den bezalakoa delako satituak dira bi estatutan zatitua dira eta e, administratiboki ere, arraz egoera ezberdinetan beraz. Oso-oso e, argi nik uste dut, eukibar dugula, Euskal herri tarron arteko e, akordioak behar ditugula iosi, bai e, moduetan, denborak nola txertatu, eta, eta gure, bueno, ba, gune ezberdinetako, ipar eta egoera euskal herri, eta Eta lurralde ezberdinen arteko egungo egoeratatik abiatuta nola iristen garen, guztiok, Euskal Herritar guztiok, erabatitze eskubidea. Ukan badugulako, hori ba, egik bidea itera. Eskuz... Eskoziak... Guglo soideharko, gure hoi mm, Hori da, eta Eskoziak ere ez etza, beraz, horreitaraz izan, salmonek ere hala esan du, Eskoziak erialde ez independentea erizaitea erabakidu. Katalunia initzai patu da, eh, referenduma honek ilan, Katalunia kere, eh, prestatzen du, azaroak bederatzean izan enden erigaldezketa, legea onartuko du gaur bertako parlamentuak, eh, naiz eta Espainiak ilegaltzat joko duen, hor eh, kezkabat sortzen aldu, ez, Katalunia rentzat ere, beldur bat. EZ-Zairea Gertzea? Baina nik uste dut e, e, Argin luzeekin begiratu beharra dugula Noski nahiago genukeela e, guk Jalerriaren e, bueno, independenzia e, nahi dugun guztiok Eskozian baietzak irabazi Zambalu Noski horrek e, mafa gaurdanik e, aldatuko zukeelako, eta Ez da horrela gertatu, euneko berrogeita bostak, bostak bostkatu du itxaropen hori eskuetan hartuta, eta euneko berrogeita ma bostak bostkatu du beldurrak eragin da, da. Horrela izan da, horrela gertatu da, eta, eta hor dago, itxa eman dago. Eta nik uste dut, mm, baik ataluniatik eta bai euskal herritik begiratu behar dugula intzinerat, bestela ere, guk, egin darko dugulako gure bidea errepik dut Ez katalanek, ez Euskal Herritarrok, ez dugu Westminster bat. Ez dugu egin ahal izango eh, aldebiko prozesu bat. Ez da posible izango hori. Beraz, alde bakartasunean jozi beharko ditugu, ba, ba, gure bideak, ez da, alde bakartasun maioritario batean. Hau da, gizarteak. Eh, bai, katalan gizarteak eta bai, Euskal Herriko gizarteak, gultzatutako e, izan izanbarko dira prozesu guru jabeak e, bere hortan eta, eta bueno, ikusten dut bidea luzea dela, aurrera behiratu behar dela aurrera behiratu behar dela eta eskoziarrek ere seguru hori egingo dutela eta ezer mukatu atzokoan eskoziarrek ere orain ziklo berri oso bat e, abian jarriko dute dudarik ezta zeren aldaketak nahi dituzte, baita ez ezko eman duten horiek ere, bait, e, bueno, ikusko da nola nola egiten duzen hori. Entzuri den, zuk uh, uh, segitzen eta bizitzen uh, duzu, Irlandatik, uh, Prezeski, zer negoziatzen dute orain resumabatuari? Uh, ba, zaila oso komplikatuat ez dute bat aipatu orain dikantzer eh, zer negoziatzen alduko duten eta Nola, nola eman botere gehiago eh, eskoziari, erran behar da, eh, hemen ere, eh, ba, erri desberdinek botere desberdina dituztela, eta hori, eh, bat demorarekin ikusi beharko dela prozesu batean zartuta, herri bakoitzak zer lortu dezaken. Erran behar da, E, ba, Eskoziak e, botere gehiago lortzen da ditu edo autonomia ondiagoan baten bazaio edo dena delakoa e, horrek eraginak izango dituela, ba, gainontzeko e, errientzate errezuma batuan, hau da, Inglaterratik tikazita, e, Galesera eta Ipar Irlandak ere bai, e, ba, botere gehiago e, eskatzeko aukera izango dula, hor duan, e, e, horrek e, gaurko ez ezkoak ere eragin bat izango du ba, gainontzeko herri guztietan eta hori ba, e, ba, oso garrantzitsua dena baitu. Ez du horrek unionisten posizioa azkartuko ere bai jesumabaton? Eh, oh, bai eta ez, eh, iada gaur goizan, segura azki unionistak oso pozikea zalduko didela. Horendikan eh, ez dute ipamenik egine, eh, mair, eh, Belfasteko edo eh, Ilandako eh, politikariek eta unionistek bainan eh, egia da ere bai eh, ba, beldur pixka bat hartuko zailela en azken batean eh, David Cameronek eh, ba, agin du zuen kanpaarren eh, bukaera aldera eh, aldaketak eh, emango eman zituela eh, Eskozia erresuma batuetan galitztzen ba zen botere gehiago emango ziela eta horrek ba beste gainontzeko herrienzat ere ba, eh, zeesana baduu eh, ondorioak izango ditu eta ba, luzera eta eh, in independentiente ia bai motegi geiago da eta ba bat lekiko ba beste beste bat eh ba, sortzen da eta horrek ba bere ondori apizanen ditu Maribilu Garteburu 28-ra uh, sortuko kidea Eskosian sirela eta handik segitu duzula irreferendum e hori askin Gal, galdera bat zuretzat uh, ondotik Joan berbaituzu oralista darlingek erando Eskosiarek batasunaren alde egin dute beraz vote no uh, no sans uh, eranzunarekin supentsatzenut baieskoarekin sirenekin uh, uh, pachadozula momentu hori nolako jardukitzeak nula bizi izan dute e, e, boskatze hori? Ba, boskatzea eta aurreko eguna, hori da hemen egon ginen denbora ez da e, guretzako oso esanguratsua izan da, beraiek landu dutela kanpaina oso e, sozialki, hau da, e, independenziaren beharra, ba, behar sozialekin eta Bueno, ba, guztien onurarekin, e, ba, bai e, osasun mailan, e, lanbaldintza mailan, e, e, zergak benetan e, ondo jaso eta ondo gastatu, bertatik bertara kudeatzearen onura eta beraz ba mezu edoseineri ba alde horretatik, alde sozialetik eh ailegatzeko moduan horrela horrela landu izan dute eh bai zeukaten eh bueno ba, emozio handa bat, ezta, egunotan eh, kontutan hartu behar da hemen 1000 eta milaka independentistak egindutela kanpaina bat atejate, jendearekin egunez hitzeginez, beraz bilakatu dira haiek Ba, sekulako bosera male eta beraien hauzoetako ba, bueno, e, lidergoan nola baita esateko eraman duten pertsonak, eta orguan ba, esprezatzen bueno, zuten beraien hori bihot e, guztiz, etxatzen dut momentu honetan, ba, bai, bai dela golpea e, beraien dako eta independentizentzako oroar golpe bat da, baina hori da, egun eskosean dagoen errealitatea, beldurrak gainditu du e, itxaropena. Baina, e, bueno, baitara esaten zuiten, zel gueldur ziren hau gertazitekela, eta esaten zuten ez dela ezer bukatzen, lehen esan dudana, hori beraien esaldi bat, zen denbora guztian, hori gertatzen bera ez da ezer bukatuko, zerena, zen bi urteotan, pilatu dugun indarra konbentzimentua, e, jendearekin egote horretan, eta guk, geuk gure burua obe, kudeatu dezakegula eta gu bagarela nazio indartxu bat eta aurrera e, egiteko modukoa, eta bar hori hor geratu da. Beraz, ziklo berri bat abiatu beharko dute, e, aldaketak gauza daitezen, eta ziklo horretan borrokatzen jarraitu beharko dute, baina ez dira zerotik abiatuko, ez da gutxiagorik ere. Eta horretaz, aldaketetaz da apunte bat, baita ere esaten ziten, E hori, ba, bebo. E, burua ten hori Irlandan ere intz olidean gure gomita, Belfastetik zuzenean beraz goizuntan, erramezala goiziko zazpiak dira, beraz hori ere uh, bedenak iratzartzen ari dira, batzuek ez dute egin ere pentsatzen dut, eta ba, asten dira, lehen iardokitza, Kamronen iardokitza falta da oraindik Salmonena agertu... Jalantzabarkatu orain txatera da Kameronena. Ah, eta hor ikusi duzu, entzun duzu zerbait... Txigora bera, e, e, kameronek berak errandu, emaitza garbia izan dela, e, baina ala ere e, ba, independentisten erabakia e, argi eta garbi entzun duela, eta e, nola baita, e, belaunaldi baterako gai hau e, ba, baztertua baldin bada, edo erabakia galitzen baldin bada ere, hemendik e, ba, aurrera e, ba, agindu du, E, agindu du, bere promesak e, berdeko dituela, mm -hmm. eta nola baite, ba, modu, e, responsabioa... Mm -hmm. ...le batean, pa ba, ba, ba, prozesu hori e, as, e, asibarku dutela eta lamen ainit badela egiteko, hori dira e, pundu nagusiak. Mm -hmm. Horrek egin nahi du, beraz, be, autonomia edo behintzat uh, askatasun gehiago eskeniko diotela eskoziari, horrek ez zote dio emanen eskoziari haukera bat ere bai, independentsia prozesu berri bat prestatzeko. Bai, eta bo, seguraski hori eh, oh, ez, dute, ez dute hori ola ipatu nahi, baina egia da askatasun gehiago maten du eta nola bai ba, e, beste prozesu bada, beste bide bat da, e, ez da ba, independentsiarako bide zuzenena seguraski baina alternativa bada eta eh horregatik e, ba eh independentisteek e, aukera on bat bezela ikusten dute ala ere baina ikusi beharko da, hori e, gobenik oso goiz da, ezateko e, zerregingo, e, ba, kameronek zerregingo zerre duen edo bere promesake guziz beteko dituen mm -hmm. momentuz esan du baietz, baina zira besterik ez da. Gana De den eskosian ikusi da eh? naiz eta ezetza bozkatu den nagusiki, bon, euneko bogeita ma bostarekin, euneko berrogeita lau bat bada hor baietza bozkatu duena eta kamuronen e, segidaz itsoiten duena eta urbiletik itsoinen duena e, zuk hor, ba, telebista hor eta gertzen baita, orpentsatzen dut etengabe informazioak atera behar direla e reakzioak ikusten dira, karrikak giroan senditzen zerbait? baita? Bai, e, bereziki ez ezko kampainak e, ba, e, ba, ospakizunak eman ditu, baina momentuz e, dena oso oso baketsua eta e, oso lasaia e, ikusten da eta bai haren e, aldekoek ere e, ba, naiko e, ba, egia da, etxituak e, bezala ikusten baldin badira ere, holako, e, ba, E, aukera positibo bat edo ikusten dute erreferendu e, monen kampotik e, e, ba, edo Zuki Irlandatik e, agertzen dira hori ere baik komentarioak el país edo lako prentsazo maizuetan, nune edazten den akatsa izanda galde gitea uste duzu e, Euskalegiak edo Katalunia, que aukera hori zementela Espeñarekin? Hori da maribik erranduena e, azko uste dut hori e, euskalherriak bere esku edo kataloniak bere hartu beharko duela. Seren ba, hemen e, onden den borondate hori ez da ez da degi, e, ikust, eda, eda ikusten edo, ez da ikusten ez da suma zure Alex Almonvera ke gargo izan esan du e, ba, prozesua guzis legala eta guzis demokratikoa izan dela eta horregatik ba, ba, berak emaitza ba, e, heberak onartzen duela eta e, baina hala ere ba, e, e, lanean segituko dutela eta eta ba, oso pozike agertu da la ere uneko berrogeita e, ba, bai eskoa emandiolako independentziari. eta horregatik inkustu dute ba, oso egoera desberdina dira Euskal Herria, e, Katalonia eta e, ba, Eskoziaren artean e, hemen prozesua e, denek onartu dute, galderat denek onartu dute, kameronek berak era ba, e, akordioa edo galderaren e, galdera egiteari baiezkoa eman zion bere garaian eta hori ba, e, Euskal euskalherrian eta katalunian ez da eman ordendik. Insoliden berdas belfastetitz susenian goisuunta neskoziak erabakidu ez za independenzialri reshuma batuek in Geldituko dela beraz Eskoziak eta orain biztan dena negozioak senditzen da abiatuko direla, kamkonek ere gandu, hitzemanak eginen zituela, milesker gurekin egunik goizuntana.